Uh, ursäkta och god afton på er och hjärtligt välkomna till Hype. Nej, uh, äh, vad säger jag? Jag menar samhällsmann och sin förstås. Uh, ja, ja, ni får att jag satt och läste en liten tidning här. Hör och öppna, det är inte någon motortidning jag läser nu. Det är faktiskt en tidning som förkortas NVT och som heter Nya Värmlandstidning. Och jag sitter och läser om nationaldagen närmare bestämt. där Sveriges nationaldagen som var igår. Ska jag väl också tillägga att det här spelas in torsdagen den 7 juni 2012. Alltså dagen efter Sveriges nationaldag som det var igår. Alltså onsdagen. Ja, i det här fallet onsdagen. Men datumet var det samma gamla vanliga, den 6 juni. Eh, det är ju här idag som ni vet. Jag att jag sa det satt var det igår i alla fall. Borut av att det var Sveriges nationaldag. Och jag sitter som sagt och läser en väldigt intressant artikel här. Den heter så här: Nya medborgare. Välkomnas, Jojo! Jo, eh, det ska ju som sagt, eh, som ni säkert förstår, så ska det handla om Sveriges nationaldag. I eh, den här gången. Men eh, det ska handla om någonting som jag och många andra med mig tycker är väldigt tragiskt i Sverige. Inte nog med att allt som är svenskt trackas ner på. Man nedvärderade dag ut och dag i strålande exempel på detta så, i, i årets, när det gäller årets svenska nationaldag. Och till exempel olika skribenter, ja, olika så kallade journalister på både svenska dagbladet och dagens nyheter ägnade större delen av gårdagen åt att skriva en massa hat och hetspropaganda emot den svenska nationaldagen. Och allting som var svenskt och svenska också naturligtvis. Däremot nämndes det naturligtvis ingenting om andra länders kultur och så vidare. Hur, hur dåliga de är och så vidare utan det är bara svenska kultur och svenska traditioner. Så till exempel nationaldagen som är fruktansvärt dåliga och borde bort. Detta i alla fall om man frågar till exempel hanskriventerna på Aftonbladet. i form av Ossia, och i sin kantväl och allt vad de heter. Då får man höra både ena andra att, att läsa andra. Därför så ska jag bespara er detta, men som sagt, det var ju inte bara Svenska Dagbladet och DN som var på med den här, den här hatpropenor och hetsen. Utan även Expressen och naturligtvis så, Aftonbladet, Det var så förvånande Aftonbladet liksom. jag menar. <coughs> började ni skippa sådana där saker så skulle ni inte få en enda läsare eftersom ni lever ju på att skriva skit och Dynga, så att säga. Eh, och ja. Eh, i alla fall, den här artikeln som sa då, nya medborgare välkomnas. Eh, vad ska man säga om det? Jo, jag står så här. Det här är ju då från den 5 juni, alltså i tisdag, så det står så här. På onsdag, alltså igår då, då. fira Sverige nationaldag. Då välkomnas många nya svenskar i sina kommuner runt om i landet. Och så står det så här, i fjol fick Sverige drygt 23 000 nya medborgare. Så är det är. Något som många kommuner uppmärksamma på nationaldagen genom så kallade medborgarskapsceremonier. Vad är medborgarskapsceremonier? Ja, vad tror ni själva, kära tittare och kära lyssnare? Och det här med nya medborgare välkomnas. Alltså, <hör> man skulle kunna tro att det här ordet nya medborgare välkomnas, eller meningen då, betyder de människor som har blivit födda i år i Sverige. Men inte som icke. Så var det inte alls, utan det var nämligen så här att man välkomnade så kallade, ska man säga, svenska medborgare. Alltså då utlänningar eh, som kom hit i Sverige och det här är ju en pågående trend som håller i sig. Eh, det, är också på, det är också en trend att det fortsätter att, att det här med den här svenskfientligheten. Till exempel nu ah, nu på nationaldagen, och jag håller på några år det här nu. Det har varit till exempel dans och musik, uppträdande här och var i Sverige de senaste nationallånen, och speciellt igår. då. Om man tittar på till exempel Kronogården som ligger i Göteborg. Vi ska ta och slå upp en artikel om detta. Vi ska se om vi hittar artikeln imorgon här. Jag har sparat artikeln så att jag borde hitta den någonstans här. Vi ska se. Då ska vi se om det händer någonting här. Det händer mm. Där har vi en artikel ja, på realisten.se som heter Låt svenskarna fira Sveriges nationaldag. Och här står det lite intressanta saker. Här står det som sagt vad jag pratade om förut alldeles nyss: att det är en massa. Ja, igår till exempel står jag så här: igår publicerade dagens nyheter en debattartikel. Det var ju då på tisdag innan nationaldagen av folkpartisten Jasenko Selimovic. Som namnet ska vara om jag inte är svensk men ändå har en synpunkt på svensk, hur svenska ska uppfattas. Svensk, svensk heter. Rubriken 1. det behövs en ny svenskhet som alla kan vara stolta över genom sin artikel. Ja, vad ska man säga om den rubriken? Man kan väl bara, kan bara konstatera att Jacenkos uh, syn på svenskar skiljer sig väl en del från vad den synen ska vara så att säga. Samtidigt är det ingen direkt hemlighet att tyvärr skulle jag vilja säga så är ju Sverige det land i världen som är mest utskämt. För vilket land i världen. Hittar man annars det där om till höger och vänster om att alla som är det landets ursprungsbefolkning är rasister och främlingsränta och, och, och tycker man att man som svensk då är bra så är man rasist och rasist och en massa andra saker också. Man får helt enkelt inte säga att man är svensk och man får inte hylla Sverige då så länge man är invandringskritiker eller nationalist då får man inte hylla Sverige. Men hur är det med de människor som är så kallade politiskt korrekta? Till exempel skrivbäntorna på Aftonbladet. De hyllar ju Sverige. Eller rättare sagt, inte alls. De klankar ner på Sverige. Men om någon skulle ställa sig upp en kväll och säga så här. Nu jäklar ska vi, ska vi hylla Sverige. Försäkta svordom på det. Nu jäklar ska vi hylla Sverige. Är de rasister? Är de främlingsfientliga då också? Sen säger Jan... Vad heter? Janis... Lite svårt att uttala namnet han hade inte fråga en taxichaufför som var från Somalia. Så säger så. säger Jag känner mig inte den minsta svenska som flera generationer blir bli svensk. Eh, ja, den där kan man ju tolka lite grann som man vill. Nu vet inte jag hur gammal den här taxichauffören var, men jag tror att taxichauffören knappast kan vara flera hundra år. Jag menar man tar på att han säger att det har flera generationer på i svensk. Å andra sidan kan man inte bli någonting som man aldrig har varit och aldrig kommer att bli heller så. Vi ska väl inte gå in på allt för mycket. Svenska Dagbladet tar sitt ansvar för att kvättsam nationalkänslan hos svenskarna i form av Bobo Karlsson. Som har skrivit en kvätning som heter typiskt svenskt typiskt osvenskt. En annan person som heter Mandus går så långt att han säger sig Europa söndring med ett namn på han anser alltså inte att man ska hylla Sveriges fana på nationaldagen. Och var en person vid, man, vid namn Martin Espeleta. Han bor för övrigt inte ens i Sverige. Han bor någonstans i Argentina. Hur han kan uttala sig överhuvudtaget. Han har gått så långt som han skriver. Jag tänker på invandring som en liten skönhetsoperation. Nå ja, alla är vid Jag har ju Okunnighet, kära Martin, men det var nog att gå över gränsen i alla fall, eller okunnighet. Det tycker minst åtminstone jag och många annan om mig. Vad du tycker är ju redan glasklart. Men, ja, eh, ah, ska väl också dra lite kort om hur jag själv firade Sveriges nationaldag igår. Vi går över till det är lite senare här. Jag har också skrivit upp lite hållgrejer för att det ska bli lite mer sammanhängande. Eh, ni kommer att få höra vad, det om sen, vad jag ska prata om sen. Ja, det här den nya medborgaren välkomnas. Ja. Eh, gäller ju tiden bara invandrare och så kallade flyktingar som inte var vita då. Alla andra invandrare och utlänningar välkomnades till Sverige, men inte de som var vita så att säga. Och så snakkades de att man inte ska göra skillnad på folk och folk. Jag menar när prins Daniel. Eh, eller rättare sagt, den svenska kungahusets spetsen, eller med prins, prins Daniel, alltså kronprinsessan Victorias man, prins Daniel, som eh, gjorde en liten sak här, som jag inte vet vad jag tycker om riktigt. Han eh, delade igår ut i Malmö brev till 280 stycken nya utlänningar med, ja, det stod något text på De breven också naturligtvis i stilen, välkommen till Sverige. Eh, ja, alltså. Jag måste säga att jag är att småskrattar lite åt det här. För att... Eh, alltså man, Jag undrar just Alma frågan direkt, här, här, vilket språk har här breven skrivna på? Jag menar, jag vet inte hur språkkunniga samtliga representanter, prins Daniel är kunnig när det gäller språk, språkkunnighet. Hur kunniga jag det språk? Jag har ju alldeles svårt att tro att han kan skriva på att han kan skriva välkommen till Sverige på samtliga språk som de här personerna talar om. För det står rätt klart att det inte var frågor om svenskar eller, något annat, eller någon typ av vita invandrare som det var frågade om. Vilken typ var det då frågor om? Ja, det är väl lite svårt att räkna ut. Men vill bara titta på vad det är för invandring vi har haft i Sverige de senaste 23 åren. Och vilken typ av människor som har kommit hit och vad de har tillfört till Sverige. Eh, alltså det kom alltså två stycken till. Inte sådana, är inte säkert att jag stod. Att vara var sådana människor som kom, jag stod inte vilka det var. Men jag eh, är väldigt svårt att tro att det var danskar och norrmän som Prince Daniel välkomnade. För det var det är inte för lugn. Eh, det talas väldigt tyst om vad det var som stod i brevet. Och ännu mer tyst om vilka språk de var skriva på. Sen är det en plas till Sverige. Om det stod någonting i de här breven och du gjort så borde det ju faktiskt stå så här. Välkommen till idiotin Sverige. Här, hyll här hyllar vi alla som är emot Sverige och allting som är svenskt. Medan vi dag ut och dag in ägnar en klappjakt åt av sällanskåda slag. Att vi driver hetshat emot alla människor som har någon orsak emot massinvandringen i det samhället. Du som invandrare ska känna dig hjärtligt välkommen till Sverige. Och kom ihåg en sak. Säger du i offentlighetens namn någonting som du inte tycker om, då blir du klassad som rasist och främlingsfientligt så invandrar du det som sagt. Hjärtligt välkommen till Sverige. Det kanske stod någonting som det är, eller att jag satt i naturligtvis inte. Ja, det svenska kunga ju så jag tycker det är förjäkligt, ursäkta svord med det, jag tycker det är förjävligt att, eh, vilken skillnad va? Jag tycker det är hemskt i alla fall att kungarhuset som satt på, för flera år sedan säljade sig till den skala i Sverige som gör skillnad på människor och människor. Och så är det väldigt tjat, tjat och tjafs som att man aldrig ska göra skillnad på människor och människor. Det vill aldrig vara vi och dom. Och vad gör prins Daniel då? Jo han gör skillnad på människor och människor direkt. Här. Och när det gäller det här med att vänna om den mångkulturella så kan man ju fråga sig. Jag undrar vilken inställning prinsessan Victoria, kronprinsessan Victoria har till allt det här. Om hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till månkultur som hennes man är. Varför gifto sig så med en somalier eller en iraker eller en marokkar eller en indier eller något sånt. Hon är så väldigt inför på den här med menar, Han var ju definitivt gift sig med en fel person för han är ju svensk och det får man ju inte vara idag hos Sverige. Ett bra exempel på det här är att, det här med att man inte får vara svensk och, och hylla saker till som är svensk. Då har vi den numera så kända tv-profilen Elisabeth Höglunds artikel i Aftonbladet. Från i början av veckan här. Jag menar hon var ju inte mindre känd efter den. Fast jag vet inte om hon vill vara känd som en känslig häxa. Vi ska strax över till den här artikeln lite grann. Ja... Varför välkomnades inte vita invandrare till Sverige på nationaldagen, det kan man ju fundera på också. För jag är väldigt svårt att tänka mig att det inte var någon vit invandrare bland de här så kallade 280 stycken i Malmö Och jag är ändå svårare att tänka mig att det inte var någon vit invandrare över som skulle välkomnas i sina kommuner runt om i landet igår. Alltså, det går liksom inte riktigt ihop. Och som den här artikeln, en person som heter Söv Andersson, så kallade arrangemangfixare. Så här att han är. Hur ska nationaldagen firas på den frågan? Svarar han på det. Det blir och musik, tal och välkomnande av nya svenska medborgare. Alltså, vad säger man? Det finns, Sverige är det enda landet i hela världen där man blir anklagad för rasist och främst. Man hyllar Sverige och, och svensk. Jag skulle vilja se de här personerna åker till Nordkorea, som är en av världens värsta kommunistdiktaturer, och börjar eh, prata och skriva skit om, om den nordkoreanska regimen, och allting som är nordkoreanskt och så vidare, och Nordkoreas fana. De ska vara glada om de får vara ute i friheten bara kraftrar halvtimme eller högst en timme innan de blir inspärrade på obestämd tid i någon trevlig liten fängelsesår. Och få sitta där utan väntegång. Åk dit ni. Och skriv skit och prata skit om Nordkoreas nationaldag. Så får ni se vad som händer. Kör på grabbar. Och kärningar också för den delen. I form till exempel i lisa naturgrund. Hur firade jag själv förresten vid nationaldag? Ja, jag vet inte hur ni firade er nationaldag. Men själv firade jag nationaldag på det sättet som jag tycker var lämpligt. man ränt. Jag gick på en äh, restaurang i min i, min stad där jag, i den staden jag bor äh, åt lite god, äkta svensk mat. Vad hemskt. Ass. Jag åt svensk mat. Oj, racist. vilken rasist jag var. Jag åt faktiskt äh, med äh, potatis med färskpotatis. Nu finns det väl en annan som säger så här, ja men hur du du kalvstrypar? Har du vet om att gösen är en östeuropeisk fiskart som är implanterad i Sverige, så alltså, den är alltså invandande. Det är klart att jag vet det, jag har inte jag vill, ha lite grann i att skalben kvar i alla fall. I alla fall skulle jag inte köra något program eller huvudet. Man eh, inte prata om det, jag gör heller. Jo, det är klart att jag vet att gösen är en östeuropeisk fiskart, men man får väl ändå säga att det är ganska stor skillnad på att föra in. EN invandrare i Sverige och att föra in Ja Att föra in ja, ett antal tusen varje år, eller var sjutton eller det någonting Ja det är mer än ett antal tusen, det är cirka någonting på 100, någonstans mellan 100 000-200 till 200 000 personer per år som vi tar in i det här landet Varav 99% av dessa inte till för Sverige någonting alls Ja det är klart att Brottsligheten ökar idag, och jag vet inte om det är så lyckat att, att, att ja, jag vet inte om man, om man kan säga att, att, att hög brottslighet tillgår till ett land, oavsett vilket land det är. Men det är ju så sak om min personliga åsikt. Vi behöver inte dela det alls faktiskt. Eh, ja, det var ju så sagt var lite tumbalumpa lite här och var det, eller vad man nu ska säga i. I, på olika delar, i olika delar i, i Sverige. Ja, och Jag skulle nu spänna den när jag kom hem från krogen. För övrigt gick hela dagen en, en, en viss skiva som heter För Fäderneslandet. Den ser ut så här. Och, eh, den är gjord av det kända vikingaropbandet Ultima Thule. och De släppte den skivan 1992 och speciellt en låt gick väldigt varm. Närmare bestämt deras version av du, du gamla, du fria, som står för övrigt det, det var de två första verserna, men det var en annan version, som alltså lite du gamla, du fria två, där den, de andra två verserna finns med. Och de andra två verserna de går så här. Jag städes vill tjäna mitt älskade land, dig troget till döden vill jag svära. Din rätt skall jag värna med håg och med hand, din fara högt, din brandbryck jag bära. Så är det två år Och sen kommer resten. Med bud ska jag kämpa för hem och för här för Sverige den kära foste jorden. Jag, bry, jag byter dig ej mot allt i en värld, men jag vill leva, jag vill dö i Norden. Två Jag där. var vad ja, rasistiskt va? Ja, det är vad rasistiskt den här nationalsången. Lisabeth Höglund, den känner den... Mycket väl kända SVT-profilen, numera skvaller och lögnskrivent på Aftonbladet verkar som. I alla fall om man ska tro hennes så kallade debattartikel eh, om eh, nationaldagen. I alla fall när närmare lustigt den svenska nationalsommen. Eh... Jag måste säga det att jag har faktiskt haft väldigt höga och väldigt bra tankar om Elisabeth Högrund innan den här artikeln ska jag tillägga. Men efter det så kan jag inte säga att jag tycker likadant. Absolut inte. Hon skriver nämligen så här som rubrik: Skrota nationalsånger och skriv en ny som inte handlar om förtryck. Eh, alltså förtryck nationalsong. Vi är inte i Nordkorea, kära Elisabeth Höglund. Vi är i Sverige fortfarande också. Men får personer som du vill så lär vi väl byta namn på landet och kalla oss för Nordkorea 2 eller något liknande. Med tanke på att det är så många eh, extrema vänsterpersoner som dominerar i, moden, i, i, i den så kallade politiskt korrekta median i Sverige. Och att en hel ting. Ja, hon skriver väldigt, väldigt mycket konstigheter här. Eh, hon skriver så här. Vad fan är det de sjunger om? Jag slår igenom men Det står så i artikeln. Tänkte jag. Den första versen går väl an. Den beskriver mest det svenska landskapet. Skönhet och fint det är att leva i Sverige. Men den andra versen skiljer något helt annat. Alltså den du tror på minnen på posturalerna och så vidare. Vad är detta ju inget, inget mindre än en hymn till den heliga svenska stonavstiden? Alltså här är jag så kär Elisabeth Töglund. Vilken sten har du kommit uppifrån ifrån under och hur lång tid tar det innan du kryper ner igen? Alltså det är ju faktiskt så här att den svenska stonavstiden är en del av Sveriges historia. Alltså ska vi börja sålla och stryka saker och ting? I, I den svenska historien. Vad är det som stoppar oss då för att anklaga andra länder för att vara nazister och nazister? Alltså det är det hon indirekt skriver här alltså. Jag säger bara, kära Elisabeth. Om du anser att det är så fruktansvärt hemskt med nationalsånger. Och i det här fallet då de svenska. Ta då ditt pick och pack. Stick ner till Frankrike. Eller varför inte något annat patriotiskt land som USA. Börja gastaren och skrika om att vi ska stryka det och det. Ni måste stryka det och det i ert lands national som det är så oerhört extremt och främlingsfientligt. Och, och, det, och Jesus, det, ja, alltså, okay då, det har ju funnits vissa saker och ting som har skett i den amerikanska historien. Eh, till exempel det var amerikanska inbördeskriget där man piskade ner på löpande band till exempel. <coughs> inte på löpande band, men det förekommer i alla fall. Ni förstår nog ungefär vad det Alltså, om Elisabeth Höglund hade kritiserat den biten i USAs national, som jag jag hade förstått. Eller att jag, sagt, jag hade absolut inte förstått det, för det, det står ingenting om att man piskar neger i, i, i, i USAs national. Ja, vad jag vet så står det inte någonting om det i alla fall. Eller, vitt ni är kära lyssnare, i så fall skriv det i någon kommentar till, till, till den här videon, eller skriv i någon till den skicka in någon meddelande på YouTube då. Eh, för det här ett jag något om men det kanske vi, ni vet bättre än vad jag vet. Eh, ja, den här artikeln alltså som sagt var, den gick ut inte att kommentera heller. Nej men vad konstigt va? Det står nämligen så här längst ner att, Johan gick om kommentera. Men så står det så här längst ner i artikeln att Aftonaget har skrivit så här att den här texten går inte längre att kommentera. Varför? Jo, allt för många kommentarer bröt mot våra regler. Tidigare inlägg, och det så här, inte att se ett bekymmer, vi är medvetna om redaktionen. Ja men herre Jesus aftornår, vad sjutton hade ni väntat er? När ni, när ni, när ni, när ni låter en, en, en person skriva en sån artikel, spelar ingen roll vem personen är. Det kan ju lika gärna ha varit i Gösta som skrev den här artikeln. Eller den gamla moderatledaren Gösta Bohman, jag vet inte ens vad han lever förresten. Men han kunde lika gärna skriva en artikel. Jag inte vem av dem som har skrivit artikeln har varit lika förkastlig i alla fall. Och så tror ni inte att folk ska bli förbannade över det som står. Eh, men det är klart, ni är inte verklighetsförankrade rent allmänt. Ni på Aftonbad, så varför skulle ni vara den här gången? Det är ju, det är ju ganska <coughs> logiskt att ni inte kan vara den här gången. Heller. Ja. Ja, eh, det här hatet emot mot nationalstaten. Vad ska man säga, som sagt, det här med att, att, att det finns så fruktansvärt många människor som är hatiska mot det svenska. Men alltså, man är inte hatisk mot det som sker i, Arab, i, i Iran till exempel. Jag menar, de människor som är hatiska mot saker som har med Sverige och svensk kultur och svenska traditioner, nationalsomn och, och lite annat. De var väldigt väldigt tysta. Kommer ni ihåg där gången för några år sedan när det var... När det var presidentval i USA. Eller nej, Iran idag. Och där han var mod vad han nu hette som fortfarande styr landet Iran. När han där Iran för valfusk, eller iranska parlamentsvalet var det valfusk. Och eh, omvärlden krävde att det skulle göras så men det var ju Iran vi pratade om. Så att det gjordes inte om. Eh, Däremot så, av de människor som protesterade, polisen gick ut på gatorna och slog ner inte folk Samma, Folk blev faktiskt järnsslagna där, men då, då var det nej, men alltså så, mot en sån grej Alltså de människor som kritiserade dem och anser att Sverige och svenskar och svensk kultur är rasistisk och främst De var det helt plötsligt knäppt. Alltså, det, det, det skrevs ju en del om det här i, på mediasidorna i Sverige. Men det var ju väldigt, väldigt tyst när det gäller kritiken mot det som skedde då. Ja, men alltså, då går det an och håller käften, Men inte, i, inte emot eh, Sverige och svenskar. Eller är man bara. Man liksom. Alltså, det här med rasism kanske ses från två håll. Det finns ju rasism mot vita, det finns rasism mot svenskar. Men det finns även så kallad rasism emot ja icke-vita invandrare och flyttare i Sverige. Men om de konstiga så är det nästan aldrig så den rasism mot vita människor och andra svenskar kommer upp. Ändå är det konstaterat faktum att den rasismen är större i Sverige än man tror. Försäkta. Rasistiska hatbrott mot svenskar och rent allmänt vita människor i Sverige på grund av deras identitet är ju faktiskt vanligare till och med vanligare än den rasismen som är åt det andra hållet. Så att säga. Och den, den absolut vanligaste rasismen har vi mellan olika invandrargrupper. Ja, det är inte mycket som skiljer den rasismen eh, som begås emot svenskar och vita invandrare. Alltså den, det är inte så stor skillnad på den rasismen, i alla fall om du pratar omfattning ändå. Vilket jag gjorde alldeles nyss. Eh, ja, det är det hånet emot att man är nationalist. Eh, vi har en artikel på det här, också jag anlighet till. från samma dag då, fast ifrån den andra delen. Och den ledare som heter sig alltså inte en ledare, då, men alltså, det är väl, om jag fattar saker rätt, så är det väl chefredaktören för Nya Varna och som har skrivit. Den är ledare och den heter hellre patriot än nationalist. Och då står han så det är inget fel i att vara stolt över sitt land, men det gäller bara att se till att stoltheten inte glider över i övermod. Eh, hur var det nu med det här? Är det något fel i att vara stolt över sitt land? Är det inte. Men så länge det är. Det kan därför ha blivit att pågå om skillnad mellan att vara nationalist och att vara patriot. Ja, det är klart att det finns en skillnad mellan att vara patriot och att vara nationalist. Men den skillnaden är inte så stor. Eh... Det står för övrigt, det här är inte så mycket om vad som är skillnader. Det måste vara så här, nationalister tenderar att tycka att allt som det egna landet gör är bra. Hoho, oh, ja, ja, mycket ska man läsa när man ögon ut. Jag har tur att jag har glasögon på mig, för de håller nästan på att trilla ut glasögon och stoppa Här Det är väl ingen hemlighet att, att det är många nationalister i Sverige som tycker att, att det är mycket som det egna landet gör som inte är något bra. Men jag tar den här hetsen emot svenskar och även invandrare som är emot mångkulturen och eh, massinvandring. Menar, det, är ju, det är ganska illa, tycker jag, när det krävs invandrare från till exempel Turkiet för att, för att, för att visa att, att det är helt och hållet att vi ska ta in människor med turkisk härkomst, och även muslimer det helt i Sverige. Ett eh, bra exempel på det, det var ju faktiskt en tillfälle, var en skogbakare i Malmö som flyttar ifrån Turkiet i protest mot mångfalden. Och det var inte YouTube allvar så för att kippet finns på YouTube någonstans så kommit inte ihåg vad heller. inte Han sa faktiskt att jag kom hit för att få lugn och ro. Jag kom inte hit för att få det världen jag hade i Turkiet. Så han sifter på den eh, han flyttade ifrån Sverige tror jag var 2009. Han syftade på den invandring som var som, som där han kom in till massa folk de senaste tio åren. Han flyttade ner från 2009 och han hade själv turkisk härkomst men var bara turkar så kom hit och till ett helvete. Är sant. Och han är inte ensam, det är många invandrare som är emot den utvecklingen. Är de rasister är De främlingshänta då också? Ja det är det väldigt tyst och tydligt. en enda gaphalsen som skriker och gaster om att invandrare som är rasister, det är Kuldobax idag. Men han tänker inte nämna dem mer i den avsnittet. Eh, ja... Även att av nationallagen då. Ja. Eh, vi har ju fler exempel på det här. Till eh, exempel en artikel som eh, också där skrevs till och med på SVT Debatt. SVTs hemsida. Och som är skrivet av en miljöpartist. En före detta språkrund för miljöpartiet. Nämligen Maria Färm. Och en person som heter Philip Barnard. De gröna då. Och det står så här, demonstrerar för mångfald på nationaldagen. Eh, då skriver jag så här, Sveriges nationaldag är en dag att ha ställning för fred, demokrati och öppnet. På gott och ont naturligt kan man säga. Men bland dem så firar i morgon, alltså när det skrevs i tisdags dag, finns också personer som står för andra saker. För andra saker, förändringssäntliga partier och organisationer som demonstrerar sin inskränkta syn på Sverige. Hör du Maria Färm och Philip Barnard, jag tycker att det är ni som har en inskränkt syn på Sverige, när ni anser att människor som har andra åsikter än själva inte ska få fira den svenska nationaldagen och hylla Sverige. Anser ni att. vad alltså, alltså, då anser ni väl inte att moderater ska få hylla nationaldagen heller? Ni står ju på helt olika sidor. Fast ändå inte. Det gjorde ju upp moderaterna om invandringspolitiken så här: bara för att stoppa Sverigrad och få Då såg vi ju hur bra det gick. Därför det jag sa, en av till att jag är ökade är att, att mygga om ger ohällighet och, och icke-raklighet så påstår det. Sådana här saker då. Eh, alltså man gör helt enkelt politik utan nationaldagen. Eh, jag tycker det är fruktansvärt vingedrigt. Eh, nationaldagen ska inte handla om politik och så var det ändå. Eh, ja. Jag, jag saknar ord, alltså. Eh, jag saknar ord. Det här med att göra nationallag av politik kommer ett krockrönt exempel på det faktiskt för några få år sedan. Ja, det är också intressant faktiskt. att man skulle, Ingen skulle tänka tanken att fira kurdras nationallag med turkisk folkhalls till exempel. Vilket jäkla liv det skulle bli i år. Ingen skulle ju heller fira samras nationallag med afrikansk mat. Och den som gick ut på Israels national då och viftade de på palestinska flaggor skulle direkt stämtas som antisemitiskt eller i var fall anti-israelisk. Men en annan sak i Sverige, den ska nationalen finas med maträdde från hela världen, högtidsstaden från andra kulturer, folklands alltså från Asien och jorden. Och den som reagerar på detta antisvenska påtryggande ständigt betraktas som trångsynt. Ja, och jag undrar inte vilken är som är då. Och så är det här patetiska påstånd om att det inte finns några svenska. Så, som jag sa i ett annat avsnitt av sammanspel och vad är vi då då? Är vi hologram eller vad är vi, vad är vi för någonting? Det finns ju uppenbarligen. eller in, inbjuder vi oss bara att det finns här. Ett bra exempel på det även som det här, med det här, den här, vad ska man säga, kring mångkultur och allting som är bra men man anser ju uppenbarligen att det inte finns några nackdelar, med massinvandring och den mångkultur av samhället. Man kan ju vända på det och se det ur en helt annan synvinkel. Ni som anser att det bara finns fördelar med mångkultur och invandring, ni kan ju ta och fråga resten av idealstammen i Nordamerika. Vad de anser var som himla bra med att de vita nybyggningar kommit. Ja, det blev ju etnisk gränsning. Det en varandra mot indianer och idag är indialstammen spinnad av vad den ekon har varit. Och de få idealer som finns kvar de har hamnat i missbruk av olika slag. Ett annat bra exempel är vad som hände när, när vita människor kom till Australien och skulle upprätta kolonier där. Man drev ju aboginerna undan på löpande vann. Och aboginerstammen idag är ju inte särskilt stora. Det är bara några få exempel på vad som är bra med invandring och vågkultur. Just det. Eh... Ja, ja just det, ja. Jo, just det. Den, här, den här artikeln som Elisabeth Höglund skrev fick ju ganska saftig kritik. Inte bara på realisten, nästa, utan många andra mediaser, som till exempel Sweden Confidential och Galpiksland och, och även Fria tider och så vidare. Och jag har för övrigt en person här som skrev en oerhört bra artikel om... Det här med Elisabeth Högrunds hat mot Nationaldagen och Nationalsommaren. Eh, vi ska se vart vi hittar den. På det här. Jo, just det. Artikeln heter så här, Historisk okundighet bakom föraktet mot Nationalsommaren. Och det här är faktiskt, bör öppna, ut av en god ordvandrare. Vi ska inte nämna hans namn. Det är nog så pass många som vet vem han är i alla fall, tror jag. Speciellt eftersom hans namn står på, eh, i, under denna artikel. Den står för här. Elisabeth Höglund kräver i aftonålet att Sveriges nationalsångt myts ut. Mm -hmm. mm -hmm. Veldämmen svenska Svenskarsparti och historia vi stu vi studerande vid Kastas universitet behövde det här argumenten. Det är en artikel som jag kan rekommendera starkt. Eh, han skriver ibland så här, det är inte första åren och jag tvekar på att det är mina sista då någon vill att byta ut den svenska nationalsången på grund av att den råkar nämna den svenska 16-talet. Det är för höga att ett utspel om att byta ut nationalsången kommer just från landet i norr som tycks vara världsmäster i och på nationell masochism. I, vilket annat, land man, ja, där, i vilket, land, vilket annat land hatar man sin historia och kultur mer än i Sverige? Skulle du någonsin föra en fransman som känns sig över Napoleon trots att han hade underkänt nästan hela Europa? Ja, jag fortsätter och så vidare här. Eh, sen tar han upp en intressant sak i so när det gäller hur det såg ut i so -E så tempel. Allt det förflutna skulle avskaffas för det ledde ju i och sparade paradis och behövde bara tänka framåt på deras ljusa framtid. Och det såg man ju hur det gick. Eh, det står lite grann om Gustav Adolf Fär. När han ingrep i det 30-åriga kriget så såg han som en befriare av protestanter i det heliga romerska riket som det är ett land vi idag kallar det för. Tyskland hette på den tiden. Det står en massa intressanta saker som jag kan tyvärr inte ta upp just nu. Men jag tycker att eh, i fråga ifrån här avslutar sin artikel på ett mycket mycket bra sätt. Den står så här. Vi svenskar har gjort bra som dåliga saker i historien men stormavstiden är inget att skämtas för. Visst kriget är inget vidare men det som åstadkomst vid denna, vid denna har, eller saknar motstycke i den svenska historien från triumfer på slagfältet till reformen på hemmaplats. Låt, låt dig inte luras. Försöket att byta ut nationalsångar är en del av ett större projekt att nedmontera vår nation och avskaffa det svenska folket. Nej, detta behöver, behöver skribenten inte skriva. Det är rätt glasfört att det är så. Men han fortsatte det i alla fall. Om Sverige skulle få en ny nationalsång som misstänker att den istället för stora dag kommer att nämna den saliga mångkulturella utopi Och att uttrycka stolthet över slatan, kebab och hen. Samt övriga kulturmarxistiska ytterligare som får en sann pk in att varv i hjärtat. Eh, ni som vill läsa den här artikeln kan gå in på realisten.se. Eller om ni bara skriver på Google, om ni skriver vad artikeln heter, när den bestämt historisk okunnighet bakom föräldern på nationalsågor, så hittar ni den artikeln ganska omedelbart skulle jag vilja säga. Eh, ja, om vi återgår förresten. i ska? Vad äcklig jag är. Jag kommer snor vi återgår till... När jag den här artikeln i äh, Nya World så avslutar jag. Jag misstänker att det är äh, chefredaktören, NPTs chefredaktör som har skrivit sig. Nu har jag understycket det här, men jag tror inte att det går att se vad det står ändå här. Men jag ska läsa för det, det står så här längst ner. I prakt, när eller, alltså han pekar då på det dåliga, dåliga men nationalist, så, så skriver jag alltså sig. I praktisk politik kan den dock få stora konsekvenser. Fråga, tyskar. Fråga tyskarna. Alltså, det här argumentet är väl rätt sönderkattat vid det hela. Det är ungefär lika sönderkattat som att anklaga. är ungefär lika sönderkattat att stämpla alla som är mot det bokutbildade samhället. Och eh, där nu förda in den. Förda invandringspolitiken sedan cirka 25 år tillbaka att alla som är emot dessa två saker till att vara rasister och främlingsjälkare. Allt alltså, det är dags att den politiskt korrekta journalistskogen i Sverige börjar köra vad du Varför inte kalla alla dessa människor för. Uh, ja, alltså, nu, blir jag lite, nu kommer jag av med fullständigt här, men det jag menar är helt enkelt kära lyssnare och kära tittare att. Den här uppfinningsförmågan att anklaga människor för att vara rasister, förändringsfienter, rasister, islamofobor, eh, vad det nu är för någonting. Eh, får ni fråga någon annan. Alltså Att anklaga alla människor för att vara det och det. Alltså, det är den politiskt korrekta att i Sverige. Och... Eh, eh, Politiskt korrekta partier i, i riksdagen då, eh, har ju uppenbarligen inget gräns för när de hittar på så kallade missvisade epitet på meningsmotståndare. Vad blir det nästa om? Kommer vi att, eh, att få läsa att, att någon tekojournalist eh, skriver så här om främlingsjälka? Det har ju redan förekommit det, eh, att man börjar jämföra eh, eh, jurisk invandring med invandring. Eh, hur det går ihop att ja, vi människor tillhör ju faktiskt arten Homo sapiens sapiens. Och vi människor är ju också en djurart. Oavsett hudfärg så är vi ju faktiskt, vi människor är en djurart. Eh, så att här, den här jämförelsen att jämföra jurisk invandring med, med människohivandring det ju lite stolt eftersom vi själva är djur och Elisabeth Höglund, var är inte bara ett jäkla djur, ett vilddjur. Hon... Ser man ju på hennes frisyr och så vidare. Ja, ja det här var lite personlagt här, men där får där får, där får faktiskt stå. Och nu du skulle titta på det. Tjena, Höglund förresten. Ops, Elisabeth Höglund. Då. Eh, ja, eh, ja, just det. Ja. Eh, det här är utan av nationalsången, ja. Eh, vi ska ta ett annat exempel på det där. Det är så mängder med exempel. Det här är satt när att hetsa att man inte faktiskt i Sandviken, en ort som ligger ja, uppåt landet, jag tror det ligger någonstans i. Ja, när jag säger hellymålet, tack och så säger jag alldeles för långt. Här, men jag tror det ligger någonstans i Helsingfors Uppåt, Uppåt landet. Någonstans ovanför hället tror jag det ligger. Jag har det inte i skanna just nu, då, men det ligger någonstans där uppåt. Ja. Det är, skulle för några år sedan, tror jag, vackert, 3-4 år sedan. Så där skulle komma i, i Sandviken skulle då bestämma att ingen nation, alltså svenska national som fick inte spelas på offentliga arrangemang eller evenemang i Sandviken. Det enda som skulle spelas då det var afrikansk musik och arabisk musik, den sortens dans och så vidare. Det blir ett fruktansvärt liv och gata. Och det andra naturligtvis. Och det startades då, som protest mot det så startades det en Facebookgrupp. Jag kommer inte ihåg vad Facebookgruppen heter, men de som säger att Facebook inte har någon inflytande kan ju stoppa upp det någonstans. För att den Facebookgruppen gruppen fick så många medlemmar så att eh, politiska korrekt i Sandviken skrev om det här. Och det påstod så att det var och ena och, andra, och att försökte, Och politikerna fick, blev konfronterade på detta de försökte tillbakavisa det och sa nej det var inte frågan om att nationalsovn skulle stoppas och så vidare. Då var det glasklart att det var så. De fick man nog äta upp allt ganska omgående för att de hamnade så på den punkten. Det blev ju en enorm folkstorm i Sandviken. Jag skulle vilja se den, den stormen. Jag vill gärna se den stormen i resten av Sverige också. Som till exempel i Malmö när prins Daniel välkomnar så kallar de nya svenskar. De enda nya svenskarna, vad jag vet så är det de svenskar som flyttar till Sverige och vita. De är de nya svenskarna så att säga. Oavsett vad de kommer att utvecklas till så är de ju det. Men då går vi, då går vi ner till botten så att säga, då går vi ner till grunden. Alltså vi börjar i, i botten när man så uppåt så att säga. Det är så jag menar. Ja, det blir i alla fall ett fruktansvärt liv om det här i Sandviken. Ja. Den stoppades då den stoppar det stå, men dunderbra. Eh, som sagt kan vi gärna se den utvecklingen i, i resten av Sverige också. Det kommer säkert på komma så om det här, här hatskoppan den här fortsätter så kommer det att komma. Eh, ja, <hör> vi ska se om. Det, ja, just det. Vi hade lite mer saker här också. <hör> jag är helt bort med hell. Eh, vi ska ta upp några saker till. Program. Min programtid börjar redan nu lida mot slut. Det är ju faktiskt bara hållit på i 45 minuter nu. Program. Men jag ska ta upp två saker till här. Eh, när jag beställde en artikel som faktiskt har öppnat stå på andra sidan i samma tidning. Och den här artikeln heter så här. Avslutning i kyrkan är välkommen. så här. Den heter, står under kategorin kultur. Står så här. Ja, nu syns så här Avslutning i kyrkan är välkommen står det här. Och det här är en person som heter Ture. Ture. Skånberg, jag tror, vännen ja, har jag inte den blev jag stadig om. Man kan ju inte veta allting, inte ens jag vet det. Och, och Fakten är att majoriteten av föräldrar vi lever inte ser något konstigt i att fira skolor så ute i kyrkan. Ja... Det här är ju... Om man frågar <här> till exempel en muslimsk förälder om de vill att deras Barn ska fira någon skolavslutning i kyrkan. Men de är ju för det första, de behöver inte kristna så att det går ju ändå inte. Då. Det jag menar är inte att man måste vara djup för att fira skolavslutningen. Eh, dock måste man ha rätt ålder, då, naturligtvis. Eh, men det är en helt annan sak. Och, eh, jag tror inte att muslimerna som piggar på muslimska barn då inte vill fira skolavslutningen i kyrkan. Ajamaja Om de skulle göra det. Och de på stryka ut av sina föräldrar. För moden. Eh, det står också här. Ja, det är, det är ju hemskt liksom. Nej, du får inte umgås med svenskar, De är bara rasister och så vidare. Du, du ska rätta dig ledet. Du, du måste umgås med din, dina egna. Du ska inte umgås med andra människor. Du ska inte, det, umgås inte med svenskar, Det är rasister. Och så slackas de att man måste bygga över folkgrupperna och så säger man. Men hur skött, då ska man kunna göra det? När det finns invandrare i Sverige som har den inställningen. Och sen så ankravar svenskar för att vara rasist. Jag menar det där är väl rasistiskt det också, inte? jag. Men som sagt, rasism är ett sönderschatat ord. Så står jag längre ner här också. I debatten är det tydligt att religionskraften sällan har så och ökad sekul sekulari sekularisering. Så Verkar vara självklara lösningar på en mängd samhällsproblem. Ingenting verkar dessutom vara så alltså farligt som att vi bara våra ena kristna traditioner. Jag måste säga att jag håller med Tuve fullständigt här. Allting som är kristet, men det mycket som är kristet som också anses vara, som också anses vara kränkande mot andra folkgrupper. Eh, till exempel mot muslimer. Om muslimer och kristna kommer inte så jättebra överens, de kommer då kommer de kanske lite mer bra överens än judar och muslimer gör. Jag menar, det är ungefär som, som man skulle påstå att om det är någon judisk representant från judisk synagoga som skulle säga så här: vi, öpp vi öppnar upp armarna, hjärtligt välkomna alla muslimer. Tror ni att det är någon muslim som skulle komma då? Eller tror ni att om en muslimsk imam skulle, eller någon, ja, någon representant från en moské skulle säga så här: Vi öppnar för judar för att komma in hit och fira av. Ja, tror ni att det skulle komma då juder då? Patogt eh, Och Men om det görs, om det skulle göra det, så är det i alla fall sällsynt. Mycket sällsynt till det. Eh, ja, det står en massa andra intressanta saker här. Kan, jag kan inte gå in på detalj allting som det står här. Eh, men som sagt, det här med. Om vi går tillbaka lite kort, jag glömde att nämna förut. Om vi går tillbaka till den här artikeln här, Patrioternationalism, så. Verkar vara, den här personen verkar ha väldigt svårt att beskriva vad det är som vad skillnad mellan vad patriot och nationalism. Men det är å andra sidan beror på att det är så pass spårfila skillnader mellan dessa två saker. Personen som har skrivit i den här artikeln, eller så kallad journalist, tar heller inte upp att det finns olika sorters nationalism på samma sätt som det finns olika sorters patriotism. Det finns till exempel något som heter lokalpatriotism. Och det finns något som heter också. och detta, också. Men journalister drar ju all nationalism och all patriotism över en och samma Salvakam här. Men nästan som man skulle kunna tro att personen som har skrivit artikeln är vänsterextrem. Men eftersom det är en i tidning så kan ju personen inte vara det uh. vara. Och avslutningsvis, om det inte var något mer att tillägga, så tror jag inte att det var det. Så ska vi gå in lite grann på vad, vad en sak som står i det här skivomslaget från 1993. Som också är eh, ett skivalg, en Vicky Balk, och Ultimature. Eh, jag sa faktiskt jag lyssnade på det igår kväll, och det var så som jag fick att det här ska med i det här avsnittet tänkte jag. Det står nämligen så här om Sverige och vårt lands nationalsång. Jag kan ta upp en grej som står om Oden. Vad ska man säga? Guden nummer ett i Asatron, kan man säga, och den nordiska mytologin. Det står så här. Allt det här står här. Som ni ser att texten är ganska liten. Ja, vi har inte var det står. Jag tror inte det är så här. Fina bilder för övrigt. Då. Men... Ja, det står i alla fall så här. Oden offrade sitt ena öga om Oden då står det Med det offrade ögat kunde han se i vidvinkelperspektiv med hjälp av, av spegelbilder från visdomens källa. När han använde endast sitt ena öga och glömde visdommen var han ond, ensidig och farlig. Och det står så här också lägger ner. Det bara om man ser hela sanningen som personlig försoning är möjligt. Står så står det så det här. Där står längre själv. Men det jag, det jag, som jag tyckte var intressantast, det var det som står längre ner här. Det står över så: Vi som bor i Sverige har rätt till vår flagga och national Det svenska språket, våra lagar och sedvänjor, demokrati, barnens och kvinnans rättigheter är något som alla måste lära sig att följa. Detta är lika viktigt som vår rätt till historiska rötter och religion. Rättigheter och ansvar förutsätter varandra. Vi ska slå vakt om ett Sverige som vi i framtiden kan vara stolta över. Eh, det här är ju ord som uppmålar oerhört främmande för det politiskt korrekta etablissemanget i Sverige. Det här, De vill inte, speciellt lägger ner det, de vill inte slå vakt om ett Sverige, ett Sverige som vi i framtiden kan vara stolta över. Vi kan ta ett väldigt, väldigt bra exempel på kära tittare och lyssnare i detta avlånga. Land, Sverige. Jag ska nu bryta en trend ganska rejält här. Jag brukar normalt sett inte vara inne på rasistiska och fascistiska hemsidor men jag ska göra ett litet undantag här. Jag ska nämligen gå in på den så kallade demokratiska tidskriften Expos hemsida och kolla vad som står där. Jag ska alltså gå in på en vänsterextrem fascistisk och rasistisk hatsida. Som vi för övrigt inte är särskilt saklig, men ändå, vi går in och kollar vad som står här, lite kort här. Eh, ser Expo demokratisk. Det är det första som dyker upp, eller dyker upp om man söker på det. Eh, vi går in och kollar på lite lätt här och det står så här. Det var faktiskt det jag igår och tittade lite grann här och eh, vi ska kolla in en liten så kallad... Ledare, eller vad man nu ska säga. Som är skriven utav Expos chefredaktör Daniel Pohl. Eh, han anser sig för övrigt vara demokrat utan de konstiga anledningarna. Jag förstår inte han har fått det ifrån. Han skrev den här artikeln på Nationaldagen. Och det står så här. Artikeln heter så här. Låt Nationaldagen vara vad den är. Det har ett pris. Jag läser nu direkt från artikeln. Det har ett pris att engagera sig mot rasism. Men han skriver inte vilken rasism det är från Hot, trakasserier och ibland våld hör till vardagen för alla de som är runt om i landet. Engagerar sig för ett öppet och tolerant samhälle. Han talar alltså emot sig själv och sina gelikarier då. Hatet blir kanske som tydligast i sociala medierna. Eh, alternativ medier då. Det är den haglade, som landsförälder och svenskfientliga. Ett beteende vittnar om en inställning som genomsyrar högt förhållningssätt till sina politiska filer. Alltså, han skriver inte vad är för vilka mediasidor han pratar om. Men jag misstänker att han pratar om till exempel Sweden Confidential och jag APICS att jag och på det sättet. Alltså ingen av dessa sidor är högerextrema, kära på. Men en person som skriver för Expo, man kan inte vänta sig att den personen ska vara saklig. Om. Alltså, det, det, det faller på sin egen rimlighet att, att Paul är saklig. Alltså, det är ju ingen annan från Expo och extremvänstern som är saklig. Så varför han, just han skulle vara det är ju lite konstigt då. I så fall. Eh, och så skriver han så här då. Uh, han stämplar verken folk som, uh, någonting som de inte är här. Han skriver så här. Alla dem som protesterar mot rasismens inneboende orättvisa älskar inte sitt land. Det, det, det är så det står så här. Det betyder att alla dem som protesterar mot rasismens inneboende orättvisa inte älskar sitt land. Vi hatar Sverige. Alla dem som eller mot rasismens läst jag verkligen Det stod ju så. Jag läser en gång till. Antirasister är landsförädare. Eller svensk kreativare. Jag är bollös. Jag har just läst ett sanningstid Enligt stycket på den rasistiska och fascistiska tillika lika vänsextrema tidskriften Expo. Jag kan nästan inte tro mina ögon. Men uppenbarligen så är det så att han har skrivit detta. Och sen vill han som klart och tydligt deklarera här. Det är därför det kanske på sin plats att reda ut att det är gott för alla. Jag hatar inte Sverige. Inget på Expo, vi får inte Sverige. Nej. Och jag som just glä sitter här och gläds åt att jag hade läst ett sanningsenligt resonemang för Och så kommer den bomb då Jag hatar inte Sverige, ingen på Expo vill förinta Sverige Nej. Vad är det ni ägnar er åt? Ni på Expo dag ut och dag in Vad är det ni gör tillsammans med alla andra vänsterexibister i Sverige? Och ni försöker förinta det Och jag som är tolvare tror att Daniel Pooh var demokratiskt, att han var sanningsenlig. Men jag hade tydligen uppmåg väldigt fel på den Man, men, men sådana som han vaknar väl till och börjar tänka någon gång i världshistorien. Är det riktigt illa så kanske att börjar tänka efter en dag som de ligger på sin dödsspänn eller dagen innan de ska dö. Men å andra sidan, det är bättre att se ut än aldrig. I det är de tveksamt om det är det. Men i vilket fall som helst. Ja, Nu är en slut jag för denna gång och jag tackar för mig. Vi ses väl som det ser ut just nu nästa torsdag igen, för att citera en gammal klassiker på SOT. Samma tid, samma kanal och samma dag då, i så fall. Men jag fanns inte så mycket mer att tillägga, troligt att det fanns det här. Ja, nej, det fanns inte sådana för att kunna tillägga. Eh, nej, det, det fanns det inte. Och vet ni vad vi gör då? Jo, då gör vi helt enkelt så här att vi tillägger ingenting mer, utan jag säger bara tack och adjö för ikväll. Hoppas ni har haft det varit trevligt. då har jag i alla fall ja. Ja. Ha det bra så lägger du och klarar varandra i trafiken. Hej då!